Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaluhu wa nasta'inuhu wa nasta'aghfiruhu Wa na'udhu billahi min syururi ampusina wa min sayyati a'malina Wa fala mudilla la wa fala hadiyalah Ashhadu an la ilaha la sharikalah Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu Allahumma ati anfusanat taqwaha wa zakiyaha Anta khayru man zakkaha Anta wa mawlaha Amma ba'd ikhwatul iman ikhatufikin a'azakumullah wa uhibbukum fillah alhamdulillah summa alhamdulillah ikhatul al iman kita boleh sambung majlis ta'lim ta kita ini malam ni ikhatul iman kita tengok hadis yang ke-23 hadis yang ke-23 Hadihinii an Abi Malik al Haris ibn 'Asim al Ash'ari radhiyallahu anhu. "Kata Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, "Al-tuhur shatru l-Iman, al walhamdulillahi t'mlaul mizan, wa Subhanallah walhamdulillah t'mlaani atau t'mlaul ma bina al-samai wal-aru." و الصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو فبايع نفسه، فمعتقها أو مبيقها. Hadis ini hadis riwayat Imam Muslim. Dari Abu Malik Al Haris bin Asim Al Ashari radhiyallahu an. Sahabat Nabi ini khuan Walaupun kita tak tahu sebahagian daripada cerita mereka Tapi semua sahabat Nabi adalah adil Semua mereka adalah ahli syurga Pasal tu yang teringkat balik Cara kita cara kita membaca hadis Yang pertama kita tahu nama sahabat Yang kedua kita mengetahui rawi Bukhari ka muslim ka yang akhir Dan yang ketiga Hadis itu apa kedudukan dia Sahih ka zaif ka apa dari pada tiga, tiga ini, dua diterima. Iaitu kalau kita tak tahu nama sahabat, sekurang-kurangnya kita cakap hadith itu diriwayatkan oleh siapa? Bukhari ke Muslim ke Rawiah Akhir. Dan kedudukan hadith itu. Walaupun dalam hadith itu kita tak apa-apa nama sahabat. Tak apa. Kerana sahabat ini adil. Kadang-kadang ada sahabat Nabi, kita tak pernah tahu riwayat dia. Kita tak pernah dengar pun nama dia kadang-kadang. Tak apa. Tapi kalau kita boleh caw nama sahabat dalam kita membaca hadis maka itu adalah keadaan yang paling bagus. Itu keadaan yang paling tinggi. Ini membaca hadis dengan cara yang paling betul. Ini sahabat Nabi Abu Malik Al Haris bin Asim Al Ash'ari radhiyallahu anhu. Dia berkata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda: Bersuci itu sebahagian daripada iman. Ucapan Alhamdulillah Ucapan Alhamdulillah Maknanya segala puji bagi Allah itu Memenuhi timbangan Subhanallah Maha suci Allah Dan Alhamdulillah itu Keduanya memenuhi antara langit dan bumi Salat adalah cahaya Sedekah adalah bukti nyata Kesabaran adalah sinar Sedangkan Al-Quran adalah hujah yang membelamu Atau hujah yang menuntutmu Setiap manusia berbuat Seakan-akan dia menjual dirinya Ada yang memerdekakan dirinya sendiri Ada juga yang membinasakan dirinya sendiri Hadis ini Ikhutul Iman Hadis yang ke-23 Hadis yang ke-23 dalam susunan Imam Nawawi Rahimahullah Hadis ni khatul iman Seolah-olah Seolah-olah dalam hadis ni Imam Nawawi Nak bagi tahu kepada kita Di antara benda yang kita kena tahu Di antara benda yang kita kena tahu Sebab Imam Nawawi menulis hadir 40 Dengan dia julih riadah solehin tak sama Cara dia tak sama Seolah-olah di antara 40 hadis, 40 perkara, di antara 40 perkara yang wali Islam kena tahu secara asas Ialah berkenaan dengan apa yang Tuhan nak balas kepada kita bila kita melakukan pengabdian kepada Allah Seolah-olah Nawawi nak beritahu kepada kita, ikhwan, pengabdian kita kepada Allah ni Tuhan tak pernah mensiasiakan apa sahaja ikhlasul iman yang kita berbuat untuk Allah Taala tak pernah sia-sia. Sekali-kali tak pernah sia-sia. Innallaha la yudhi'u ajral muhsin. Sesungguhnya Allah tidak akan mensia akan memberi balasan kepada orang yang melakukan kebaikan. Cuma tinggal apa yang kita nak tahu daripada balasan Tuhan kepada kita secara sahih. Itu saja kalau secara daif, kita cakap kita tak boleh apa kita tak boleh orang kata kelebihan itu wujud, tapi secara daif, bermakna kita tak boleh nak, apa orang panggil 100% jiwa kita tu nak pegang 100% tak kita boleh simpan untuk kita, tapi kita nak kemukakan kepada orang kita kena fikir banyak, sebab riwayat itu riwayat-riwayat yang yang daif Da'if bermakna Ikhwan tidak cukup bukti. Ianya tak cukup bukti untuk disandarkan kepada Nabi. Para ulama hadis membahagikan hadith da'if kepada dua. Syiddatul ad'af dengan ghairu syiddatul ad'af. Ataupun kata da'if jiddal dengan da'if ghairu jiddal. Da'if yang mertabak dia syiddatul ad'af. Terlampau da'if sampai setarah dengan hadith palsu. Ini haram kita riwayatkan. Tak boleh. Yang ni kalau kita riwayat Kita akan termasuk di dalam Kita tak riwayatkan Kita tak sebelah Sebab apa dia syedatul adhaaf Kedaifah dia tu terlampau teruk sangat Macam mana Apabila para ulama hadis Boleh membuktikan Rawi-rawi itu satu orang yang berdusta Maksud dia apa dia Maksud dia matan itu Bukan kalam Nabi Dia yang bikin Dia kata kalam Nabi ini terbukti tak boleh nanti kita baca dalam kitab yang bernama Tadribur Rawi oleh Imam Asy-Syuuti Asy-Syuuti menyebut nama rawi-rawi yang disebut dengan nama dajjal disebut dengan nama dajjal di antaranya Nuh Al-Jami' Nuh Al-Jami' ni kata para ulama hadis dia dipanggil Nuh Al-Jami' kenapa Al-Jami' bermakna himpun kan masjid jami' i. Mesti yang buat jemaat lah Dia, dia dipanggil Nuh Al-Jamik Kerana dalam lidah dia berhimpun semua benda Kecuali benak aja. Benak saja tak ada Lain semua ada kat lidah dia Maka dicolak riwayat-riwayat dia bila, bila dalam riwayat tu ada nama dia Para ulama akan colak apa? terbukti dia berbohong kepada Nabi Muta'amidan dengan sengaja Pasal itu di antara sebab kenapa berlakunya ilmu uh, Ilmu mustalahul hadis di antara empat sebab Di antara empat sebab Yang keduanya saya masih ingat Di antara keduanya ialah kerana berlakunya pemalsuan hadis Kenapa? Berlakunya pemalsuan hadis Maka sebab-sebab kepada siasatan Kepada sanat itu mula dijalankan Antara kata-kata Ulama hadis begitu memberi penelitian kepada sanat Kenapa? Kerana pemalsuan telah berlaku di antaranya juga kenapa ulama hadis begitu teliti masalah sanad? Kerana hadis adalah sumber kedua dalam Islam. Antum bayang sumber tempat kita pegang tunjang kuat tiba-tiba dia dhaif. Adakah agama kita ni dhaif? Tidak. Mana boleh dhaif? Tiba-tiba dia palsu. Apa ini semua? Tak boleh. Antum bayang kita duduk Pegang dengan satu-satu cerita Kita kata ini agama ini agama Kita duduk pegang Tiba-tiba di berlaku siasatan kepada sana Terbukti Tidak pernah wujud pun cerita itu Cerita itu tak pernah wujud Ataupun Bukti-bukti yang menyatakan kisah itu wujud Terlampau sangat diragukan Sehingga tidak ada Apa nama Kita panggil apa Sehingga tidak ada apa Syawahid Tidak ada sokongan-sokongannya lain untuk bagi tahu kata cerita itu wujud. Sebab Quran Quran rujukan kita yang pertama. Fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul. al-Quran warasul sunnah. Perso itu Imam Ibn Qayyim dengan dengan hebat menyatakan dalam kitab dia A'lamul Muwaqqi'in ketika membahas ayat ni. Ya ayyuhallazina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri min, minkum Ibn Qayyim kata kena tahu kenapa ulil amri itu tidak ada wa atii. Kerana ketaatan kepada ulil amri itu terkandung dalam ketaatan kepada rasul. Bermakna tidak boleh derhaka rasul untuk mentaati orang yang kedua. Kenapa wa taat orang kedua ni? Saya kena taat dia. Adakah awak sanggup menerakai Rasul kerana nak memberi wala kepada dia? Itu tidak boleh. Kerana ketaatan kepada manusia adalah ketaatan kepada Rasul. Maka jangan sesiapa taat kepada sesiapa dengan dia kena terhaka kepada Allah dan Rasul. Tidak boleh. Untuk apa? Kaedah ini wujud untuk bagitahu makam seorang Rasul dan nilai kebesaran seorang Rasul sebagai pembawa syariat dan wahyu. Tidak ada orang boleh merampas tempat dia. Tidak ada orang boleh sama taraf dengan dia. Tidak boleh dan tidak boleh. Bukan kata tidak boleh, tidak akan kita jumpa. Kalau kita jumpa, bermakna kita jumpa kepalsuan. Kalau ada orang yang kedua, sama taraf dengan Rasul yang Allah Ta'ala utuskan. Tidak boleh. Kata Imam Ibn Qayyim, Allah berfirman, فَرُدُّهُ إِلَى اللَّهُ وَرَسُولُ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّهُ إِلَى اللَّهُ Rasul. Bila kamu jadi balak, kamu jadi bergegeh, kata orang Kelantan, kamu ada masalah. Masing-masing untuk -masing mempertahankan hak masing-masing. Faruduhu -masing, ilallah wal-rasul. Kamu kena kembalikan kepada Allah, kepada Quran, kepada Rasul. Ketika, Qayyim, ketika Rasul masih hidup, kena jumpa Rasul. Bertanya. Ketika Rasul wafati, ketika Rasul dah wafat, kena kembali pada sunnah badidah yang sahih. Tak boleh yang daif, tak? Haram yang palsu. Untuk menyatakan ikhwan tidak ada sumber, tidak ada masdar, tidak ada tempat rojo melainkan tempat rojo itu adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lepas tu Imam Ibn, Ibn Qayyim kata dalam kitab dia apa dia kata? Dia kata Qismul Amr Amrain Amrain La Salisuhuma. Jadi kita bila kita baca ayat ni ini kita dapat simpulkan urusan cuma ada dua, tidak ada yang ketiga. Urusan cuma ada dua, tidak ada yang ketiga. Apa dia? Yang pertama urusan cuma ada dua, tidak ada yang ketiga. Yang pertama kata dia fa'amal ist fa'amal istijabatulillah. Urusan yang pertama iman kita mengistijab kita menerima Allah dalam hidup kita. Kita menerima Allah Taala dalam hidup kita. Wamajaa Abihi dan apa yang Allah Taala beri kepada Rasulnya, kita terima. Inilah nama dia pertunjuk Allah. Urusan ada dua. Yang pertama kita menerima Allah dengan kita menerima apa yang Tuhan beri kepada Rasulnya. Inilah pertunjuk. Acapun dia kata yang kedua. Rasul pun yang kedua dia kata apa dia kita tidak menerima apa yang Allah Taala berikan kepada Rasul dia maka dia kata dia faqulu malam setiap benda malam yaati bihi rasul fahual hawa semua benda yang rasul tidak beri kepada kita kita rasul tak pernah bawa kepada kita yang rasul bawa kita tinggal yang rasul bawa kepada kita kita tak ambil Kesemua itu adalah hawa nafsu tidak ada yang ketiga Ima kita di atas pertunjuk iman kita di atas hawa nafsu Apa ha, satu itu Iman para ulama' Memberi penelitian kepada sanak ni Sanak ni dia bukan masalah rawi saja ya kawan Dia bukan nak nak bicara Rawi tu beranak bila Mati bila Tak Dia bukan nak bincang yang tu saja ya kawan Kenapa satu rawi tu dibincang? Sedikit lah saya masuk bab ni Cuma duk ingat Setiap lagi dia macam ingat Dia menyanyilah <laughs> Cuma duk ingat baca <coughs> Kenapa Iqhutul Iman Satu rawi itu dibincang Satu rawi itu dibincang Ikhwan Kerana benda yang dia bawa Benda yang dia bawa Dia bawa apa kalau orang kata tak apalah hadith da'if ni dia masalah rawi saja Dia bukan masalah tank. Oh silap ya kawan. Silap. Kalau orang kata kepada kita apa masalah dengan hadith da'if ni. Hadith da'if ni dia cuma masalah rawi. Rawi dituduh da'if. Manakala apa yang Nabi sebut dalam tank itu tetap daripada Nabi. Oh tidak ya kawan. Bukan begitu. Itu saya kata tadi hadith da'if terbahagi kepada kepada dua satu syiddatul adaf satu ghairu syiddatul adaf ataupun bahasa la dia kata uh, daif jidan daif ghairu jidan apa makna jidan terlampau daif apa makna ghairu jidan ke dhaifan dia tak terlampau kenapa para ulama meneliti soal itu kerana perawi ini dia berkaitan dengan benda apa dia bawa Baik, dalam masalah rawi, kenapa dia disiasat? Kerana dia membawa lafaz Nabi. Dia declare, lafaz yang dia sebut itu lafaz Nabi. Maka apabila para ulama hadis membincangkan soal rawi, para ulama hadis nak bincang dua benda. Sejauh mana rawi ini terbukti tak pernah bohong, dan yang kedua, sejauh mana benar teks yang dia bawa itu daripada Nabi. Jadi dia bukan masalah tubuh badan dia saja, Dia berkaitan dengan masalah Ustaz Ahmad kata tank dan contact Macam mengaji universiti pula Itu kelebihan pakai sorban <laughs> <Nampak>? <laughs> Kita bincang tank dengan contact Itu saya ambil bahasa Ustaz Ahmad lah Kita orang kampung manalah kerti bahasa tu semua satu rawi dia siasat, dia siasat kerana benda yang dia dakwa. Maka benda yang dia dakwa. Pasal itu dalam dalam ilmu hadis ada jarak, ada takdil. Maka satu orang, satu orang membawa daripada Nabi. Kita terima pun tak, kita tolak pun tak. Apa kita buat? Kita ambil ayat daripada surah hujurat fa tabayyanu. Maka kita siasat. Kenapa? Kalau dia bawa daripada Nabi, sahih kita tolak kita berdosa. Kalau dia berbohong, benda itu takda daripada Nabi Dia berbohong dan kita terima Kita juga berdosa Supaya berlaku adil Maka rawi itu dia siasat Maka dalam nak menyiasat itu Maka berlakulah jarah dan takdil Apa dia? Jarah bermakna dengan sifat-sifat rawi itu Yang baik Bukti-bukti yang baik tak, uh, Jarah maksudnya Rawi-rawi itu terbukti sifat tak senonoh dia tersilap nah? jarah bermakna satu rawi itu terbukti sifat-sifat bohong dia macam tu macam ni takdil bermakna bukti-bukti dapat kita kumpulkan bahawa rawi itu dan lafaz yang dia bawa itu tidak ada unsur-unsur apa penambahan tokok tambah dan ada bukti-bukti lain datang menyokong yang dia sebut itu daripada Nabi maka berlaku siasatan untuk membuktikan benda dia bawa Benda dia bawa apa dia? Qala Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Benda dia bawa. Kata katalah dia kata Qala Umar, Qala Ibnu Umar, Qala Rasulullah. Dia kata telah berkata Ibnu Umar telah berkata Nabi. Maka kita nak siasat. Hat dia kata Ibnu Umar kata Nabi kata tu betul ke? Maka belakulah siasatan itu. Maka apabila dilihat tak ada bukti. Langsung tak ada bukti. Maka dia akan masuk dalam bab-bab ditolak. Adapun kalau hadis itu hadis yang daif yang diterima insya-Allah. Kalau memang lafaz tu daripada Nabi jangan bimbang ikhwat, dia akan ada hadis lain yang akan sebut seumpama itu. Imah ma'nawi, ima ma imma lafzi akan ada. Ima hadis daif lain, ima hadis sahih akan ada. Hadis ini hadis daif. Akan ada satu hadis yang sahih yang sebut maknawi. Makna dia sama. Maka jangan bimbang. Kalau sesuatu itu memang wujud daripada Nabi, kita akan jumpa bukti dia. Maka setelah kita jumpa bukti-bukti yang banyak, menunjukkan lafaz yang da'if itu sama dengan lafaz-lafaz yang lain. Maka para ulama' masukkan dia dalam da'if yang tidak mencederakan. Dan dia akan masuk dalam fadha'ilul amal. Kemudian para ulama bincang pula fadailul amali macam mana nak amalkan hadis-hadis yang dhaif. Tak boleh disebarkan macam hadis yang sahih. Tak boleh dibaca dengan lafaz yang jazam, kena dibaca dengan lafaz yang tamrid. Tak boleh tak boleh kata telah bersabda Rasulullah SAW Tak boleh, kena dikatakan diriwayatkan, dikatakan nabi telah bersabda tamrid. Tunjuk kata lafaz itu tidak kukuh. Dan kita kena simpan seorang-seorang. Maka cak boleh mempertahankan hadis yang dhaif macam kita mempertahankan hadis yang yang sahih. Ha, tapi sayang ikhwan masyarakat hari ini dia pertahan hadis dhaif macam hadis sahih. Hadis sahih pula dia tak bertahan. Ha hmm, hadis sahih pula orang bodoh kata. Abang bodoh ada <laughs> Dia macam tak ada apa Hadis sahih ni macam tak ada apa-apa Macam tak ada nilai Nothing Nothing important to us Dia Hadis sahih ni tak penting kita kena, kita kena kumpul tenaga kita Pasal apa daripada tolak hadis da'i La ilaha illallah Kenapa kau bimbang orang tolak hadis da'i Kita kena takut orang tolak hadis sahih kita kena bagi penjelasan kepada umat bagaimana nak beramal hadis yang dhaif dan hadis dhaif itu terbahagi kepada berapa kenapa wujud perbezaan ke dhaifan dia kenapa para ulama hadis memberi penelitian kepada sanad tu sebab hadis akan jadi sumber kedua rujukan agama sumber kedua mana boleh sumber kedua ni bermasalah sumber pertama Quran sumber kedua hadis-hadis nabi maka sumber itu kita kena jaga ikhwan ya maka ulama lebih memberi pengertian apabila berlaku zaman pemalsuan hadis ha, maka itu ikhatul iman baik kita kembali kepada hadis kita ini ikhwat ya hadis kita ini ikhwan ya di antara hadis Imam Nawawi nak bagi tahu kepada kita uh, hadis ini daripada kalam Rasulullah yang menghimpunkan uh, sangat dahsyat kita kata hadis ini daripada hadis yang azim hadis yang besar Menceritakan tentang kelebihan-kelebihan itu -kelebihan hujung Di antaranya Nabi sebut kepada kita Apa dia Ikhwan Nabi sebut kepada kita ialah At-Tuhur Shatrul Iman Dia dengar dia tak dengar <coughs> Ini nak tutup kah? Nak tutup Baik Ikhutul Iman Baik. Dengar tak? Kan? Tak dengar. Khatul Iman. Tak dengar lagi. Dalam tak buka lagi. Dia kena buka dalam dulu. Tak ada lagi. Depa cakap dengar, dengar. Tak dengar lagi. Saya dah pusing dah habis Tak boleh pergi dah. Ah, <tuh> <tuh> dia nak lampu hijau hijau ke okay, kan hijau okey lagi tak dengar ni saya pusing sampai habis, -habis. baik ikut sel iman Pakai apa ikhatul iman nabi mengajak para sahabat tak ada mikrofon pun no hal <laughs> mikrofon ni no hal baik ikhatul iman a'azakumullah hadis ni ikhatul iman dia kata at-tuhur syatrul iman dia nak bagi tahu kepada kita tentang, mana, tentang masalah tuhur suci itu separuh daripada daripada iman at-taharah bersuci Doalah Al-Baqarah 222 kata Inna Allah yuhabul tawabin, yuhabul al muttaqirin. Allah suka kepada orang yang bertaubat dan Allah suka kepada orang yang ia membersihkan. At tawabin bersih dalam, al almuttaqirin bersih daripada hadah kecil dan bersih daripada hadah besar, bersih tubuh badan, bersih pakaian dan bersih semua ini. Bila kita bila kita ambil ayat sembahyang di khutbah lima bila kita ambil berwudu kita ambil ayat sembahyang kita sedang membersihkan diri kita masa itu kita panggil hadas hadas ni daripada perkataan hadasa hadasa ni fiil madhi maksud dia apa benda baru datang benda yang datang bila satu hadas bila dia datang cara tak nampak dia menghalang kita daripada melakukan sesuatu ibadat ada ibadat kerana datang halangan ni Kita tak boleh masuk pada ibadat tu Hadah bermakna benda yang menghalang kita Tapi tak nampak Hadah ni dia bukan macam benda Kita boleh ambil Campak Hadah ni benda Dia berkaitan dengan syarat Dia berkaitan dengan perbuatan Dia berkaitan dengan pelaksanaan Dan dia berkaitan dengan nawaitu Niat kita Maka bila kita ingat dalam hati kita ikhwan Kita nak pergi ambil uduh kita pun buka ayat, ataupun ganti daripada ayat, tayamum. Cuma, bila kita bertindak ke arah situ ikhutul iman, apa yang terjadinya ikhutul iman, dia menunjukkan bahawa sifat-sifat keimanan itu tertonjol. Dia sebagai suatu benda kita kata apa, dia main kepada kita ni di datang kepada diri kita. Kita nak melepaskan diri kita daripada halangan untuk supaya tak ada halangan kita mentaati Allah. Tak ada wuduk, kita tak boleh solat. Dalam hadas besar, kita tak boleh solat. Maka Nabi sebut kepada kita ikhwan ath-thuhur, ath-thaharah ni bab membersihkan ini, kita ambil air masa kita dua ambil air tu. Mak itu, air yang kita pakai untuk Basuh tangan, berkumur, Semua itu, perbuatan itu Niat itu semua Dia masuk syatrul iman, Bahagian daripada iman. Kenapa? Quran sebut pada kita Ya ayuhalladina amanu Ila kumtum ila salati Farsilu uju aku. Wahai orang yang beriman Bila kamu bangun untuk salat Basuhlah muka kamu Maka orang beriman Dia tidak akan melakukan satu ibadat yang tanpa dia melalui at-taharah suci itu membersihkan diri dia tapi dia tak berhenti takat tu ikhotul iman dia tak berhenti takat tu dia juga seperti uh, yang Allah sebut ya ayyuhal muddatthir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabak faṭṭahir Allah juga kata masalah pakaian itu dibersihkan war rujza faḥjur warrujizah fahjur ada dua makna sebahagian para ulama kata warrujizah fahjur ini bermakna tinggalkan dosa dosa. dan sebahagian para ulama kata tinggalkan kesyirikan berhala-berhala artinya bukan sahaja wasiyah baka fatahir tu, baju kamu siap ini pakaian fatahir kena dibersihkan, tetapi hati kamu juga mesti dicuci maka dibersihkan hati manusia ini dengan la ilaha illallah. Sebab itu kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab besar dia Madarij As-Salikin, Ibnu Qayyim kata para anbiya, para rasul adalah doktor yang paling pakar dalam merawat jiwa manusia. Siapa yang membersihkan diri dia dengan benda-benda lain, dia tidak ambil daripada para rasul, lah hati dia pelan kotor, pelan kotor, pelan kotor, bukan pelang bersih. Dia kena ambil daripada para rasul Ini kerana Allah menghantar para rasul Untuk membersihkan hati manusia Sehingga ada ayat dalam Quran Allah kaca apa? Allah sebut dalam Quran Tentang Qada aflaha man zakaha Wa qada khaba man dasaha Satu tempat Ayat ni kaca pada kita tentang Aflah Qada aflah beruntunglah Pasti beruntung Pasti akan melihat kesenangan Pasti akan bertemu dengan ketenangan jiwa Orang yang Man Zakah Orang yang membersihkan hati ha, Tak ada manusia ikhwan. Dia bukan percubaan Dia bukan teori dan dia bukan masuk lab Nak try, nak try, tak, tak Membersihkan jiwa bukan try hanya Allah sahaja buat jiwa wa nafsin wama sawaha wa nafsin Allah buat nafas manusia dan sawaha Allah sempurna kan dia eh? Tuhan yang buat pasal itu Allah kata wama utitu minal ilmi illa qalilah hangpa tak tahu apa Hangpa tak tahu apa ya saaluna ka ana ruh Tanya pasal ruh tanya pasal tu ah oh, hangpa tak tahu apa wama utitu minal ilmi illa qalilah Oh jangan jangan dengan ilmu yang sikit Jangan pandai-pandai menduga lautan yang luah serta kejiwaan Dihantar oleh rasul Wa khaba man Akan bertemu Akan bertemu dengan ketidakberuntungan Kaba. Akan rugi serugi-ruginya Siapa biar hati dia tak dibersihkan Kata para ulama Makna siapa biar hati dia tak dibersihkan maksudnya pertama Dia tak ambil peduli dalam urusan hati dia dia tak berlayak tauhid Dia tak ada istighfar Dia tak ada zikrullah Dia tak ada cilawatul quran Dia tidak ada hubul khair Dia tak ada Dia tak pernah ambil tahu Hidup dia daripada baliak Sampailah kena kapang Dia tak pernah ambil tahu Dia adalah hal penyucian jiwa Dia masuk dalam Wa qad khaba mandas saham yang kedua, masuk dalam keikh ini sebab dia Orang yang membersihkan jiwa dia Tetapi dia, dia tidak memakai manhak Rasul Dia pakai jalan orang lain Maka dia akan masuk dalam ayat itu khaba man Dia tak akan jumpa Aflah man tazakar Aflah man tazakar Dalam satu ayat lagi, dalam surah Sabihis Macam mana? Wazakaras maralbihi fassallam wa zakara rabbihifasalla kemuncak tazkiyah tu dia boleh ingat tuhan dengan jalannya benar sampai pada poin kat fasalla dia boleh letak dai beribadat kepada allah dengan tenang dan antu kata fasalla nabi sendiri kata sallu kama raaitumuni apa setu orang yang tak peduli langsung hal pembersihan jiwa dia khabar, dia rugi dan orang yang membersihkan jiwa Orang yang membersihkan jiwa Tapi bukan dengan cara Rasul Dia hudi Lepas tu ikhwan hadis yang kita dah baca adalah hadis 40 ni Hadith yang pendek tu Tentang apa? Man na'amila amalan Laisa alaihi amruna fahwa Rahgan Oh dahsyat hadith tu ikhwan Hadis yang pendek Tapi padat Pedas Dia tikam sampai naluri manusia dia bukan masalah benda kita ber, kita beramal ini Akan sampai pada Tuhan Kemudian Tuhan akan lihat Dia bukan masalah itu ya Tuhan Dia kalau masalah itu tak ada hal sangat Tapi masalah dia paling besar Dia kata far Radun ni maksud dia apa? Tuhan sampai tak mau pandang Ada orang dia beramal dengan cara Nabi Tapi tak sempurna dia ada ikhlas dia buat cara nabi tapi tak sempurna akan dibawa di depan tuhan akan dibincang kenapa tak sempurna bincang bincang macam bincang, bincang tapi kes ni man amila amalan laisa alaihi amra fa huwa benda tu ikhlas ya iman benda tu jadi Masalah ada tak cukup lain Kita ada baju Baju tapi lubang sini Lubang sini Orang bagi kat kita perca kan Bolehlah kita tampai Lah ni Baju tak ada perca banyak Halah tampai tak mana ha, Pasal tu Khusus iman Membersihkan jiwa ni Dia bukan pengalaman Nak awak apa masalah awak saya tak tahu lah masalah saya main hari kuliah saya sibuk tak ada kuliah saya tak sibuk Tu problem saya pun <tuh> <tuh> saya pun tak tahu. main kuliah demang lah anak tak ada susu time culah. saka anak saya pun time culah. <tuh> bila tak ada kuliah tenang-tenang saja ah, tak apa main saya bagi ubat nak awak ambil zikir ni buat sehari 10,000 kali tak ya eh, tidak-tidak-tidak kan kita duduk baca hadis Imam Ahmad yang begitu hebat berkenaan dengan sahabat Nabi datang pada Nabi ya Rasulullah izinkan aku berzina izinkan aku berzina izinkan aku berzina Nabi beralih muka kan lepas tu Nabi kata hang suka dak orang berzina dengan mak hang hang suka dak orang berzina dengan adik perempuan hang dengan kakak hang dengan anak hang dengan bini hang saya tak suka Nabi kata orang lain pun tak suka benda sama jadi kat dia lepas tu Nabi tadah jangan Allahumma Tahrir qalbahu Wa ahsin farjahu Ya Allah bersihkanlah jiwa dia Dan sucikanlah kemaluan dia Imam Ahmad kata apa? Hatha min hadithul azim Ini di antara hadith yang cukup besar dan istimewa Bagaimana hadith ini menunjukkan kedahsyatan seorang rasul Memahami tamana dia nak merawat jiwa manusia Tak ada orang melihat ikhah kita rawat atau tengok silap kita kita rawat semua kita rawat dengan air jampi itu menunjukkan kita tak tahu tentang jiwa ikhwan kita tak tahu kita tak tahu langsung Nabi suruh orang yang mengalami masalah ini memberanikan diri dia ambil air semayam yang buat dosa ini ambil air semayam hamparkan sejadah mohon ampun pada Tuhan Jangan guna aku sebagai wakil kau sendiri datang kepada Tuhan. Itu betapa besarnya tarbiyah dan taskiyah Nabi bawa kepada kita. Kau sendiri pergi minta ampun kepada Tuhan. Kau pergi minta ampun kepada Tuhan. Bila kau buat satu dosa yang tak menenangkan jiwa, itu tak itu kata para ulama menunjukkan kita dalam dosa besar. Bila kita buat satu dosa Orang tahu kita jadi cuak Bila kita buat satu benda Kita nak kalau boleh Orang tak nampak Kita buat pun sorok-sorok Tiba-tiba orang tahu Dia main Aduh Tak boleh duduk Nabi kita Ambil air semayang Semayang dua rekaat, Minta ampun pada Allah Kau minta ampun sendiri pada Allah Kau mengaku silap kau depan Tuhan Nabi mengajak Apa Nabi kata ibadah. Hadis No'man bin Bashir Doa adalah ibadah. Lepas tu, bila Abu Bakar datang pada Nabi, ya Rasulullah, apa yang saya nak ucap? Nabi kata, sebutlah. Allahumma inni zalam tu nafsi zulman kathira faghfirni. La yaghfiru zunuba illa anta. Ya Allah, aku dah zalim dengan diriku banyak sekali, ya Allah. Rahmatilah aku, ampunlah aku. Tak ada siapa boleh ampun dosa, malekan hang suram, ya Allah. Nabi suruh kita pergi, ke. Ya. Datuk. Alhamdulillah. Insya-Allah lepas ni siapa mai lambat kita bagi pingat datuk. <laughs> insya <InsyaAllah. laughs> Alhamdulillah. <laughs> siapa? Alhamdulillah nikmat Allah. Oh, Allah, dosa kita banyak dah Tuhan ampunkan. kan Yang lalu yang lalu saja dapat keampunan Tuhan, tambah yang mai. <laughs> yang mai alhamdulillah, mai lah. Majlis ta'lim ini istimewa, datanglah. Datanglah majlis ta'lim. Ta Pasal tu kata Imam Ibnu Qayyim cari hati kamu di tiga tempat. Ya? Cari hati kamu di tiga tempat. Satu, bila kau baca Quran ataupun kau dengar orang baca Quran, cari hati kau di situ. Berhenti tadabbur dan baca doa. Rawat hati kau dengan tadabbur. Bila baca Quran Alif la mim zalikal kitabu La raiba fihi hudan lil Muttaqin. Ni luar semayang lah. Berhenti saya How important this ayat Betapa important ayat ni Berhenti saya Ya Allah Jadikalah aku orang yang tidak ragu Ya Allah Dan jadikalah Quran menghidayahkan diri aku Baca doa Jalan lagi Jalan lagi Berhenti pula sampai pada ayat-ayat menceritakan sifat munafik. Berhenti sat. Wa minan nasi mayaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wama hum bimumin. Ayah rasa macam faham. Berhenti sat. Bukan Allah kata orang munafik tak ada iman. Tak ada tanda ya Allah. Jauhkanlah aku daripada sifat munafik. Jadikanlah aku orang yang imannya sah diterima di sisi-Mu ya Allah sebab apa ikhwan? sebab kita bila kita mati, baru kita tahu nikmat yang terbesar adalah iman dan islam, kenapa kerana tanpa iman dan islam tertutup pintu syurga buat selama-lamanya orang kafir tak boleh masuk syurga, bukan kerana dia tu miskin, dia pakai lok pendek sangat dah, tapi kerana dia tak ada islam Retilah kita Dengan itu kita faham Syurga tak dapat dimasuki dengan Islam dan iman Fahamlah kita Ni'mat yang paling besar adalah ni'mat iman Kalau kita duduk dalam dunia Kita kurang duit sikit Bermakna kita bukan hilang benda yang besar Dan kita bukan tak ada benda yang paling besar Kita perlu Kita perlu, betul kita perlu Tapi kita bukan kehilangan benda yang paling besar Dengan itu kita mengetahui Apakah yang menghalang kita masuk syurga yang menghalang kita masuk syurga adalah kufur kepada Allah. Dengan itu kita mengecahwi. Dosa yang paling besar dalam muka dunia ini adalah kufur kepada Allah. Maka insan kena lari daripada kufur. Macam dia lari daripada penyakit berjangkit dan daripada binatang paling buat. Terkena penyakit nifak. terkena penyakit kufur. Allah kata, hum Mereka tidak ada iman. Tak boleh masuk syurga. Nah, kerana itu ikhlatul iman apabila manusia merawat diri dia bukan dengan jalan para rasul dia akan terkena khaba man dia akan rugi dia akan rugi dia akan rugi. pasal itu kita nampak daripada uh, perjalanan para sahabat nabi kenapa Abdullah bin Mas'ud marah orang di masjid kufah itu tunggu semayang kan ada orang kata hadis ini hadis yang daif silalah rajah dalam sunan ad-darimi -ad tengok nilai hadis itu hadis itu asar itu adalah asar yang sahih para ulama akan meneliti asar apabila para sahabat sama-sama depa -sama kurang penelitian. tapi apabila para sahabat bercakap dan klikkan dengan nabi penelitian ulama hadis akan ketat dalam tank itu Abdullah bin Abbas menyebut tentang perkataan nabi wahyakum ya ummat Muhammad dia nak dia nak memberi suatu keresahan dia betapa dia terkejut umat Muhammad diri macam ni dan dia berkata kepada mereka adakah kamu lebih mendapat petunjuk daripada Nabi Muhammad itu menunjukkan ikhwan itu menunjukkan kepada kita manusia tidak akan terbersih jiwa dia kalau dia, walaupun dia memakai sesuatu yang berbunyi Arab tapi tidak ambil daripada Nabi para sahabat telah membatalkan tindakan itu tidak akan membersihkan jiwa manusia itu hanya Rasul sahaja kata Imam Ibn Qaim. Mereka adalah doktor paling pakar dalam merawat jiwa manusia. Pasal itu Nabi ajak kepada kita. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha. Antakhiru man zakkaha antuwaliyuha wa maulaha. Kita baca. Antum <tentuk> ada tafsir Ibn Qasir ya? Sampai surah Wasyamsi syamsi wa, wa dhuhaha. Sampai ayat ni. Wa nafsir wa ma sawwaha. Ibn Qasir buat main hadith ni. Nabi ajak kepada kita, Allahumma ati nafsir. Nabi biar sampai ayat ni, Nabi tak Nabi berhenti. Nabi kata, Ya Allah, berilah kepada aku nafsi, nafas, jiwa yang taqwa. Kalau oh, pasal tu taqwa, jangan main-main khatul imam. Jangan dimainkan. Inna Allah yuhibul tawabin wa yuhibul mutatahirin. Allah kasih kepada orang yang bersih hati dia dengan tawab. Allah kasih jiwa dia. Pasal tu, Ikhwah macam mana kita nak bagi orang bertaubat kita tak tahu ikhwah. sebab taubat ni di antara benda dia kena ada al-iqtiraf apa dia jiwa dia kena ada iqtiraf mengaktiraf perbuatan itu salah Kementerian Kesihatan tidak akan mengharamkan pokok apa tu bila terhabis apa nama we dia punya spelling V-A-P-E -E. WAIT saya kalau habangnya saya tak ditangkap kena spell oh. <laughs> okay. Okay. WAIT kemenangan kesihatan tidak akan mengharamkan cuma uh, menganjurkan hidup dengan cara sihat tak apa hidup macam mana hiduplah. Okay. lah <laughs> tapi you kena tau lah bila you tak memberi iktiraf kepada wit itu mudharat macam mana you nak tinggal? Al-iktiraf itu penting, al-iktiraf. Jiwa kita memberi pengiktirafan. Jiwa kita kena kenai yang mana al tayyibah yang mana al-khabithah, yang mana benda al tayyib benda baik, yang mana benda tidak baik. Bila tidak ada pengiktirafan kepada tingkah laku, dosa, perkataan, manusia tidak akan bertaubat. Sebab apa? Taubat itu lepak. Ali Abtirah dia apa dia? Dia kenapa? Anadam. An kenapa menyeh? Macam mana untuk nak menyeh? Benda yang kita tak anggap dia salah kok. Bekerja-berkerja bini satu tangan sudah sampai. Pang dia kena kau tujanae. Ni aku tujanae tak tak kuahnya. Pang kata dia kena. Bini dia jatuh perompak. Mak lagi, mak lagi. Tadi aku bagi kau tujanae cepat dia mak. gram saja bagi aku hang naik Setiap motor keluar be. Brung balik. Semasa dia naik motor dia tak nampak bini dia menangis lagu mana, terperosok bawah bawah cushion macam mana, dia pun terlupa saat-saat dia tergila-gila kat bini dia macam mana, dia pun terlupa zaman cinta. Dia beritahu kat bini dia kalau hang tak terima pinangan aku aku nak minum kelorok bagi mati. Dia lupa. Dia lupa skrip tu dia yang sebut. Ha. Dia selupa. Ha, sajalah. <laughs> Andre dia. Embe eh, macam mana dia nak mai dia balik-balik tengok bini dia duduk tidur, satu macamnya merah datang sini. Macam pakai eyeshadow aja. Dia tengok tak ada apa-apa. Dia dalam dia duk tengok bini dia tidur lagu tu dengan tersedu-sedu. Ah ha, dia kata. Lain kali minta lagi dah. Lain kali minta lagi. Aku tim bagi kat ha martabak raja Maknanya double punya martabak. Tapi kalau satu orang tangan dia ternaik, Pam kena. Astaghfirullahaladzim Apa aku dah buat. Baru dia boleh minta maaf. Baru dia boleh menyesal. Ya Allah. Faham dulu kita. Aduh dia boleh jadi abang Allah. Sila, tersila. Dia main di mana ini segala kenangan manis kau dan aku takkan ku lupa nih Azura dengan saya nih. Angkat satu lagu ke kan dia pun nyanyi. Kenangan manis kau dan aku takkan ku lupa. Betul ya Lirik. Kau ada kuang, nampak ada mana mana. Angkat okay. Dia tu lupa kenangan manis. Dia tu lupa. Dia tu lupa. Dia tu lupa. Andai diberi intan emas dan permata, ku pilih senyumanmu. Oh Andai diberi intan permata, ku pilih senyumanmu. Andai ku ada mahligai cinta, ku andai ku ada mahligai indah, ku hadiahkan untukmu. Berjuta-juta bintang yang bersinar kau bagaikan kejora. Itu dulu, dulu. Lain dah, kena kunci canai dah tadi. Ini dulu. semua benda tu, macam mana dia nak menyisai pasal tu kena ada al-i'atiraf, kena ada al-nadal baru dia, dia datang al-iqla' ah. apa dia, dia stop immediately benda tu dia boleh stop pasal menyisai man. dia atiraf dah, baru dia boleh stop baru dia boleh ada selepas itu, apa dia, al-azm al-azmu, apa dia satu azam, satu tekad satu kesungguhan Aku takkan kembali-balik dah kepada silap aku ni Baru syarat taubat dah berjalan Jadi kita nak bagi orang nampak Al-i'tiraf tu ikhwan. Jiwa dia Betul manusia semayang Tapi jiwa dia macam mana Betul manusia letak tangan Dia semayang Jiwa dia macam mana Maka disebut dalam riwayat ini Apa dia ikhwan Disebut tentang Al-tuhur syatrul iman Pasal tu Nabi Sama akan mandi junub Dengan apa dia Al-amanah al amanah. Sahabat tanya apa dia al amanah? Nabi kata sempurnakan mandi junub. Ya. Amanah Tuhan pada kita. Sebab apa? Benda ni akan menghalang rokok dan sujud kita. Dia akan menghalang. Pastu benda paling besar lepas kita syahadah, solat. Antara kita dengan Tuhan di hari akhirat, Tuhan akan tanya apa dia? Solat. Sempurna tak sempurna. Maka solat itu daripada iman. Kemudian hadis ini bagi tahu kepada kita ikhwatul iman Walhamdulillahi tamla al-mizan wa subhanallahi walhamdulillah tamla ani au tamla ma baina as-sama ma baina as-samawati wal-ardi Hadis ini dia bagi tahu apa bagi kita ikhwan dia nak bagi tahu kepada kita tentang ucapan alhamdulillah dan ucapan subhanallah dia boleh memenuhi al-mizan atau memenuhi di antara langit. Al-mizan besar, terlalu besar. Sehingga kan secara secara kewarasan tak ada benda boleh memenuhi al-mizan. Tak boleh. Terlampau besar, terlalu besar. Langit pertama dengan langit yang kedua, langit kedua lebih besar daripada langit yang pertama. Langit ketiga lebih besar daripada langit yang kedua. Demikian sampai yang ketujuh lebih besar dan lewat daripada yang keenam. Bila manusia menyatakan Alhamdulillah, bila manusia menyatakan Subhanallah walhamdulillah, Jamla Uma Bayna Sama Wa Tawal dia boleh memenuhi antara langit dan bumi. Dia boleh memenuhi. Bukan kata dia memenuhi ruang tu, tak terlalu besar. Tetapi ucapan ini sangat dicintai oleh Allah. Sangat Allah Taala cinta. Kalau letak ucapan ni di Al-Mizan Tak penuh Al-Mizan Al-Mizan luar orang. terlampau luar Nak ditimbak Allahu Akbar Tak tahu macam mana Al-Mizan Manusia teriak dengan Al-Mizan Bila dihampar Al-Mizan Tak ada manusia yang boleh tengok Malaikan khasyi'ah Abusarum Bihit mata mereka akan pandang ke bawah Teriak Ni ke Al-Mizan Tetapi di antara benda gembira ialah apabila kita pernah memuji Allah dengan kecintaan dan mensucikan Allah daripada sebarang kesyirikan dia boleh memberi pandangan gembira kita, seluah macam tu kita akan nampak dia duduk di situ tu bayang tanahnya luah macam tu, saharahnya luah lagi tu tu, anda tengok kan do-re-mi dia turun dengan tikak dia cari negeri pasir dua butir kata mana negeri ni ha ah, nampak lah pokok kecil ha dia kata tu istana kot dia tu kata tak orang jual es krim kau gila dia kata jual es krim pada <laughs> dia boleh kata jual es krim <laughs> bila kita nampak sesuatu selalu Quran cakap pasal patah morgana kan tengah pak luas macam tu tiba-tiba nampak getaran Cak mata manusia kata, ni mesti ayak. Dia lari dengan satu harapan. Daripada jauh ni dah agar ni, zaman ah ni dah agar betul-betul Dia bila, tak tahulah ayak kata ayak. Tapi daripada jauh tu, dia tengok benda tu, satu gembira lah pada diri dia. Ayak kot, walaupun ti bukannya. Ha. Macam tu punya luah ya khuan Al-Mizah Allah tak tahu. Al-Mizah satu tu, nak dihimpun di semua amalan hisap dan jin. Tak kalah satu amalan kita buat boleh penuhkan mizan dah. Tetapi apa akan jadi dengan ucapan alhamdulillah? Alhamdulillah satu kita katakan hamdalah. Apa dia? Memuji Allah dengan kecintaan dan kesyukuran. Kita nak puji Tuhan. Kita nak puji Tuhan. Kita nak puji Tuhan. Kita yang nak puji Tuhan. Apa saja Tuhan buat pada kita dengan sabar, dengan syukur. Kita nak puji Tuhan. Hamdalah. Bukan Al-Madhu Al-Madhu juga memuji Tapi ada unsur paksa Kita tak kata Al-Madhu lillahi rabbil alamin Kita kata Alhamdulillah Aku yang nak puji Tuhan dengan kecintaan Terpuji dia Lepasal tu dia sentuh jiwa kita Oh dah syaikha. dah syaikha Dah syaikha Bila kita sampai di sana Kita akan nampak Tengok-tengok Al-Mizan teriak Tiba-tiba Allah letak di situ Pahala kita menguji Belakang tu mungkin Luas lagi Tapi mungkin Tuhan letak pahala al-mizan tu Di depan Sampai kita tak nampak luas belakang Kita nampak Alhamdulillah Dengan subhanallah kita ni Macam penuh kawasan tu Macam kita duduk tepi laut kan Kita nampak macam Ujung laut tu kena dengan langit Tapi lagi kita pergi Mana pun dia Mana pun dia Mana pun dia Allah beri kepada kita pandangan menggembirakan. Kalau kita puji Allah dengan perasaan gembira. Kerana itu Allah dipuji ketika dia uji kita dan dia dipuji ketika dia bagi nikmat pada kita. Macam mana kita nak wujudkan rasa puji itu? Ya pasal itu ikhwan ilmu itu sangat penting. Ma'rifatul Ilahi, kita mengenal sifat agama yang Tuhan bagi kepada kita tu penting ikhwan. Nabi kata apa pada kita, ikhwan? Wassalatu nurun. Nabi kata sembahyang tu, cahaya. Cahaya. Diguna guna kalimah nur. Nur ni apa dia? Wal qamarul nur. Cahaya bulan kan? Malam datang bulan. Antum bila kena cahaya bulan, rasa pedih ke? Rasa. Bila nur ni, cahaya yang datang pada kita tu, dia tak menyakitkan. Maka dalam salat tu, dia ada suatu benda yang melegakan kita wasalatu nur rokok kita sujud kita memuji Allah bertahmid dalam solat tu dia akan bagi nur tengok rapelah rapelah macam mana kita solat dua rakaat solat yang nabi ajar lah jangan api buat solat-solat yang kalang kabut ni semua ni solat nabi ajak dengan jiwa yang tenang dengan tawadna dia bagi satu nur dia bagi satu sentuhan yang nyaman de wal qamara matahari ya bulan ni cahaya bulan oh sangat cantik sangat cantik Nabi kata wa sadaqatu burhan wa sadaqatu burhan dan sedekah itu sebagai burhan sebagai bukti ya ikhwan apa yang kita bagi pasal tu Nabi sebut harta kamu apa yang kamu makan harta kamu apa yang kamu infak yang ada dalam poket kamu Iaqulu ibn Adam hadha mali hadha mali ana adam kata ni harta aku, ni harta aku. nabi kata Dak. maluk harta kamu nabi kata ma apa yang kamu dah makan wa ma apa yang kamu sedekahkan yang ada dalam poket ni tak tahu lagi nak tolak GST banyak mana lagi tak tahu lagi bukan kita punya ikhwan dia akan jadi bukti dia akan jadi bukti. Siapa yang bersedekah? Nabi sebut kepada kita apa dia? Khan? Nabi sebut akan ada apa? Akan ada di antara kita dan dan akan ada suatu dinding antara kita dengan neraka itu. Dia burhan. Dia burhan. Ya, yeah. macam matahari dia bakit. Matahari pagi-pagi tu dia naik. Boom, kata dia naik. Burhan. Burhan kata dia naik itu apa dia? Dia naik saja semua tempat terima cakap, sekak itu adalah burhan. apa aja nak, burhan matahari itu dia naik. Bila matahari apa burhan, apa bukti matahari itu naik? Ada tak bila matahari naik dia gelap di sini? Cepat buka matahari itu tu macam lek tu mata-mata. Like, Hari tu bila dia naik, burhan. Dia, dia naik tu, dia bukti kata dia wujud. Dia bukti kata dia wujud. Pung kata. si dia kain-kain jadi kering. Ikan kering, ikan kering jadi kering. Oh, jangan main. Itu nama dia. Wasadaqatu burhan. Nabi kata wasa wasabru dhyak. Sabar itu dhyak. Diyak apa? Diyak cahaya juga asal makna diyak. Tapi Quran kata, wa syamsu Matahari tu ada cahaya diyak. Diyak ni apa? Satu cahaya, bila kita kena, kita rasa panas. Maka dalam sifat sabak ni, dia ada apa? Diyak. Dia akan buat kita sakit sikit. Kalau siapa sabak tak rasa sakit, itu bukan sabak. <laughs> Saya nak la sabak. Sabak. Tapi tak boleh tahan itu nama dia ria. dia bagi ha dia orang kata, kata geram ke kita lepas geram tu lega ha, lepas itu melepaskan geram itu bukan sabar itu bukti tak sabar lepas geram paling pam kata pam cermin pecah mau lagi aku minta kopi dia menjawab aku minta kopi dia menjawab tulah kita boleh tunjukkan kita cosyen tegah. Oh. Bini Bili mojak lagu ni patut jangan nak nonton. bagi muka demo ni semua ni. Bagi muka kepala kita ada main <tik> Contoh saya pakai selban. <tik> Good. jadi bila kita sabar kita sabar, dia lagi duduk belitiah dia lagi duduk belitiah, abang lagu ni abang lagu ni, bingit dan bila kita sabar sabar ketika taat sabar ketika maksiat duduk depan dan sabar dalam musibah sabar yang tinggi sabar dalam meninggalkan yang, yang diharam berhenti oh, ni sabak dia memang rasa nak berhenti rokok ke apa, apa, apa memang rasa memang rasa memang. perubahan tu boleh tengok tengoklah bila antum mengaji sunnah ni antum sabar apa-apa yang apa antum akan rasa kawan-kawan hak -kawan, perunguh-perunguh kata kat saya ustaz sejak dok mengaji sunnah ni dok mengaji sifat nabi rasa macam saya ni tak ada telok ah apa orang dok kata dok kena sabar itu bahasa pulau pinanglah bahasa sini kata rasa macam pacu lah. Dulu Ustaz orang tak banyak angkat muka, dia angkat saja bagi terus. Eh. Lu dia kata saya rapat. Bila apa bila Ustaz dia kata nabi dulu tu nabi lagu ni. Saya pun geram dekat dia. Kata, sabar. Sabar. Kita akan rasa dia punya panas sikit. Maka rawat dengan apa? Istighfar. Rawat dengan apa? Zikrullah. Bila dia jiwa kita mau tak senang dia mendidih macam matahari apa Quran kata ala bizikrillah tatma'innul qulub kau damai kan dia kau damai kan dia dengan dengan zikrullah betul ikhwan sibuk macam mana urusan kita zikir wirid tilawatul Quran tak boleh hilang daripada hidup kita sebab dia adalah rawatan kebatinan sibuk macam mana kita sibuk macam mana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nak buat jama' buat jama' Tapi habis-habis itu Mesti ada satu masa Astagfirullah Astagfirullah Astagfirullah, Astagfirullah. Ya Orang paling sibuk Nabi ya Nabi orang paling sibuk <laughs> Nabi punya sibuk ni Tapi ya muzammil. Wahai orang berselimut Nisfahu Tengok setengah daripada malam tu ataupun awil qusminhu ataupun setengah daripada malam ataupun tambah sikit daripada setengah bangkit dia rawat jiwa dia rawat jiwa Hari hari cuti okey alhamdulillah ini hari Selasa ni cuti Deepavali tapi bukan kita bangkit tu sepenuhnya Deepavali dah <tid> tak tak ada nama itu begitu Cuti ke es ni kita bangkit nak, nak, nak mengadu pada Tuhan Astagfirullah Di atas kepanasan kita sabar Sabar, sabar, sabar Astagfirullah, astagfirullah Nak berdoa kepada Tuhan Tentang betapa gawatnya kehidupan kita ni Hidup kita ni macet, macet, macet Macet ni bahasa Jakarta Melayu panggil apa? Jam nah, Hidup kita ni jam, macet, macet Wah, apa misi pak? minggir Minggir hmm. Hidup kita ni macet Dia tak cukup sana, tak cukup sini, tak cukup Allah Akbar antum berjalan daripada utara ke selatan Selatan ke utara Nanti berjalan Jalan ke utara Saya dengan Sisi saya berjalan daripada Utara ke selatan Jalan Ter Terbayang dalam hati kita Kalau Tuhan boleh bagi kita menjadi orang kaya Sukaya-kayanya Kadang-kadang terbayang perasaan tu Kenapa ya khawat Kita berjumpa dengan sedara-sedara kita Yang dia memerlukan pertolongan kita Dan kita cuma ada Satu saja Ayat leok untuk bagi kuat pada dia Dan dua Dan kita Ya khawat Macet hidup kita ni dia Macet dia Atau ha, tu bayang kalau ada orang jumpa saya Ustaz Saya tak ada apa-apa Saya nak share je masalah saya dengan Ustaz dan masalah berkaitan dengan rawatan anak Allah akbar dia jadi bukan dia kita dengar ya Allah kalaulah lah rezeki kalau aku aku boleh tulung dia ya isi saya kata saya, abang salah tak isi saya panggil abang bukan dia panggil ustaz ustaz boleh panggil kan <laughs> Dia panggil saya ustaz Dia kena jentik hidung <laughs> Dulu masa saya kawin dengan si saya Kami kawin tak bercinta Lepas kawin baru cinta Saya kahwin dia tak kenal saya Saya kira berani saja Randuk yang maksudnya minang. Tapi punya semai hajat lah Banyak kali <laughs> Saya kata kat dia Kalau dia tak terima pinangan saya Saya tak balik ke Malaysia dah Ha. Pasal habis buat saya balik Itulah kalau aku ada mahligai indah Aku hadiahkan untukmu. Tapi nak buat lagu mana aku bangsa. Kelebihan umur sulaim. Apa apa tadi? Iya. Oh, pokok sakit eh. nak rawat sudah nak boleh buat ikhlas. Ya Malaikat saya bertanya anak nama apa. Kadang-kadang bukan saja tanya anak nama apa supaya tengah malam kita ada sedikit peruntukan nama orang di depan Tuhan. Ya Allah, saya berjumpa dengan hambamu yang susah macam ni anak dia nama sekian, bantulah ya Allah. Kau lebih mengetahui bantuan apakah yang dia perlukan ya Allah. kadang-kadang kita, kita ingat bantuan tu dalam bentuk ha hmm, kita ingatlah tetapi Allah lebih tahu bantuan apa. Bantuan apa dia perlukan Itu oh, dahsyat, dahsyat. Anda tengok uh, Mufti Meng Mufti Meng bercerita tentang satu doktor Ada tengok ceramah dia Dia bercerita tentang satu doktor Nama doktor Eh Tak apalah dia tahu apa-apalah Lupa nama dia Eh San ke apa Doktor Dari Pakistan nak. Doktor ni kalau orang nak jumpa Mana kata Mufti Meng dahsyat pengalaman ini cerita oleh satu orang sheikh daripada Saudi, doktor itu bercerita pada sheikh itu, sheikh itu bercerita dalam ceramah Ya, yeah. tapi dia dalam Inggeris lah mungkin okay, sahabat tak berpaham kan saya saya terjemah lah <laughs> muftiman dia dalam Inggeris <laughs> <laughs> dia punya public talk di in Inggeris lah <laughs> tapi bila saya dengar cerita dia ya Allah dan saya berkongsi cerita ni dengan anak-anak yang sakit. Dia kadang-kadang satu dua. Ada satu cerita daripada Rasulullah Madinah. Selama nak cerita bagaimana keajaiban kita bergantung berdoa pada Allah, pohon pada Allah. Cerita Rasulullah menarik. Cerita mencerita tentang satu perempuan yang suami dia keluar rumah tak tinggal duit, suami dia keluar, anak sakit demam pun ni sampai satu malam tu anak dia macam tarik. Kemudian oh, sejak suami dia keluar dia pun apa yang ada makan. Tapi dia berdoa daripada tarikh itu anak dia demam demam demam demam habis seminggu dia punya pertaruhkan doa dia. Tiba-tiba satu malam masa anak dia tarik itu tengah hujan tak hujan sama banyak orang ketuk pintu datang. Ini bukan hadis dah Bukhari ke Muslim Tak ada Ini daripada Ust. Luqman Madinah saya, saya duduk sendiri Kuliah dia Dia cerita Masa tu dia buat Kuliah duha Dia membahas kitab Al-Asma'ul Husna Dia baca ilmi Kita tu Saya mengaji dengan dia Dia cerita Kototok Ya satu doktor Satu doktor Masuk Doktor-doktor Mana anak awak Dia pun tercengang. Dia nak doktor mai. Pergi rawat Doktor tu pun rawat-rawat budak tu semua Selesai semua habis Doktor tu bagi bil kat dia Bil Katalah bil tu dua hati Tengok-tengok bil dua hati. Dia kata doktor saya tak ada duit Doktor tu kata kat dia Dah hantar tak ada duit ni hampir call aku tengah malam pasal apa Dah hantar tak ada duit ni hampir call aku tengah malam pasal apa Dia kata demi Allah saya tak telefon doktor Tiba-tiba dalam duduk Tengkak dengan doktor tu Jiran sebelah dia main Pembuan Dia kata Doktor Doktor silap rumah Yang sakit tu anak saya rumah sebelah Rumah sebelah Doktor tu dia injik lah budak yang Kena sawan tu Dia injik siap tu, Habis doktor pergi rumah sebelah tu Doktor rawat budak tu Ini Ustaz Omar cerita tentang Al-Majid Al-Majid Al-Majid Hamidul Majid, al -majid, al -majid Allah hamid dan dia majid. habis, -habis rawat Perempuan tu kata kat doktor tu Apa yang doktor duk bertenggak dengan perempuan sebelah orang oh, Allah Doktor tu kata aku Aku betul-betul aku tersilap rumah tadi Aku ingat perempuan tu hang <coughs> Pertama Perempuan tu yang anak-anak dia sakit juga Dia call Jadi aku pergi retuk rumah sebelah tu Kebetulan anak dia pun sakit Lebih teruk pada anak hang Aku, aku tak mahu cakap banyak lah aku bagi NGS semua aku bagi B dia duduk bagi Hindu kat aku dia kata dia tak panggil tak tahu tengah aku tengah dia hangman rupanya aku silap rumah perempuan itu kata dekat doktor tak apa doktor dia suami dia memang tak ada Bila saya bayar telur rawat anak kami berdua hantar tengok Tuhan boleh buat kesilapan satu orang untuk menafaat satu orang apa yang perlu kita buat? Permohonan kita kepada Allah tak boleh putus. Yang Mufti Meng pula cerita tentang Dr. Pakistan tu. Nak bertemu dengan dia pun dalam masa enam bulan. Baru boleh buat. Dia pun nak pergi daerah Pakistan juga naik kapal terbang. Dengan kehendak Allah ribut macam mana kapal terbang dia tak sampai tempat tu kena landing? Ditanya kepada dia pun berapa lama hampir nak. Saya pun baru ni naik kapal terbang ke Johor. Heee. Ada puzi-puzi dia kata minta maaf kenapa saya balik kesilapan teknikal turunlah balik itu kalau saya naik tadi pergi Pakistan tak pergi Johor <laughs> <laughs> duduklah turun balik setelah lagi naik pula pergi Pakistan, Pakistan tak pergi Johor itu cik kebetulan turun tanya Bapa? dia kata makan masa berjam-jam so doktor pun ambil peluang naik teksi pusinglah bandak tak alam dia pusing bandar dengan hujan dengan cula guni dia buat berhenti ke satu tempat dia buat nak semayang tiksi tu membuat beragam sikit <coughs> ada satu rumah bagi salam dia tumpang semayang tu pun semayang habis-habis dah semayang semua dok pakar ni terpandang satu budak macam sakit juga kita persiapkan dengan budak ni what happened to this child child kan child. dia sakit siapa ni saya adalah grandmother dia oh, dia sakit apa? kata-kata lah saya pergi semua doktor doktor kata anak awak ni kalau ikut uh, dari segi ilmu kedoktoran hanya ada satu doktor saja boleh rawat dan uncuk bertemu dengan dia makan masa 6 bulan dia kata aku berdoa kepada Tuhan siang malam supaya aku punya temui dia dengan dia tu dapat dapat Doktor ni tanya, doktor ni yang nak buat lagi 6 bulan tu nama apa? Dia nak doktor Ihsan. Terjuduk doktor ni menangis dia, kata musti me. Kata, everyday I pray to Allah. Supaya Allah bagi mudah urusan aku ni, Allah bagi mudah. Doktor kata, doa hang dimakbulkan oleh Tuhan. Dengan ribut, dengan kilat. Kapel terbang yang aku naik itu Sampai tak boleh terbang Melainkan aku kena singgah sini dulu Doktor yang nak buat 6 bulan punya janji itu aku Bantu tengok Doktor Mek, Mesti Mek cerita Bagaimana semangat kita ini Berdoa kepada Allah Sebab Allah Ta'ala itu Dialah satu-satu asamah Ketika kita tengok kesusahan orang lewat terima kita kadang terdah, Ya Allah bagilah rezeki banyak. Kata aku nak hidup. <tuh> Tapi betul Allah boleh bagi rezeki pada kita banyak. Tapi belum tentu rezeki itu akan bermanfaat pada orang lain. Tetapi ada benda yang terlalu bermanfaat untuk orang lain. Doa. Doa di belakang sedawa kita. Di syaroh orang kita, sahabat nama apa, sahabat, anak nama apa, isteri nama apa. Bukan kita di busy body. Kita nak peruntukkan satu doa kita tengah malam untuk sahabat kita. Ya Allah, mereka suami itu susah ya Allah. Bantulah mereka. tahu kesusahan mereka. Allahuakbar. Semalam saya jumpa satu sahabat kerja di Singapura. Balik dari Singapura jaga anak di hospital. Balik tempat kerja terus ke hospital. Tidur di hospital. Pukul 4 pagi pula bangkit daripada hospital pergi balik Singapura. Isteri pula nak jaga. Saat ni daripada Singapura pukul 4 dia balik Raja pukul maghrib baru sampai di hospital Isteri pun nak balik ke rumah Allahu Akbar Kita duduk depan Ya Allah Kita mengharapkan Doa kita ni jadi makabul lah, ya Supaya Allah mendengar doa kita Kita sebut nama orang-orang macam ni Kita tengok Anak kita hak ni sakit Hak ni sakit kita pergi hospital Sebelum semai sini saya pergi hospital dengan kawan satu sahabat kita. Dia, dia ni kerah macam helmet. Dok kata nak potong. Kerah macam helmet. Tak boleh, tak boleh menyerah masuk hospital. Kawan kata usah kita pergi tengok. Masa saya pergi tu doktor. Tebuk sini. Allahu Akbar kita apa kita Allahumma anta syafi kata Nabi Ibrahim wa iza maritu fahuwa yashfi bila kusakit hanglah bagi sembuh ya Allah kata, ya Allah sembuh pula dia, ya dia. kalau hidup tu baik untuk dia kau hidupkanlah dia kalau kau ambil dia baik untuk dia kau ambil kalau dia kaulah yang mengetahui segala-galanya ya Allah kami tak tahu dan kau mengetahui maksud permintaan kami ini ya Allah kadang-kadang kita tak tahu maksudnya kita minta, ya. kita minta. Kita minta sembuh. Tapi kita tak tahu. Allah yang Maha. Pasal itu ikhlatul iman. doa kita ini ikhwan. Oh Allah. Wasabru dia. Kita akan rasa panah bila kita sabar. Kita sabar untuk ta'an. Kita sabar untuk tinggalkan maksiat, Kita sabar dalam musibah. Sabar dalam musibah. Dan Nabi kata kepada kita. Wal-Quran hujjatulak awalik. Quran itu ikhwatul iman dia boleh jadi pembela kita dan dia boleh jadi sebagai di hari akhirat dia akan jadi saksi bahawa kita jauh dengan dia. Pasal kita dengan Quran ini kalau kita baca Quran tidak ada jaga membaca salah berdosa setat akhirat. Nabi kita dua kepala. Yang berdosa tu apa? Istihza, main-main kita kita lah dia baca tak lucu kan tapi kena rauk kita punya gelak tu kena ada jangan sampai infinity kok kaki tangan semua naik ke langit ni dah punya gelak mulor-mulor oh mengguling macam tenggiling betul pucat tu kita ini infinity tak boleh apa ke ada kan dia abu pula tu dah kan. Pak Abu ni gelak banyak sangat Pak Abu Lari dia bagi urut M hmm, Pak Abu kena terompil <tik> Jadi dulu kamu kawan mengaji, Memang kita nak tergelap ha? Ha. Alik di atas kad mati Ashkah dia begitu. <tik> <tik> Mungkin tak gelap Saya kata awak tak berhami <tik> ya, Tapi Sebab orang baca Quran Dalam kadang tak baca Dua pahala Pahala baca dan pahala belajar Jadi Dia kena buktilah dia belajar Sekali baca lepas tu dia tinggal Itu bukan belajar Orang yang baca Quran hebat Malaikat datang dengar Bersama dengan malaikat Malaikat menyaksikan bacaan dia Akan jadi harum kehidupan dia Quran di hari akhirat cari dia nak bagi syafaat Itu kita jumpa dalam hadis Abi Umamah Kita jumpa dalam hadis Osman Semua hadis-hadis nilai dan sahih belaka. Dan akhirnya Nabi kata kepada kita kullun nasi yagdu fabai'un nahsahu fa Nabi sallallahu alaihi wasallam kata kepada kita ikhtil iman tentang tentang keadaan manusia ni Nabi kata kepada kita semua manusia pada waktu pagi dia keluar dalam keadaan dia mempertaruhkan diri dia manusia bertaruh diri dia untuk hidup untuk hidup, dia akan bertaruh diri dia manusia bertaruh diri dia untuk hidup, Nabi kata ada yang membebaskan diri, ada pula yang membinasakan diri ada yang binasa dengan kehidupan ni ikhwan, ada yang bebas ada yang boleh istiqamah dan kawagamah ada yang tak boleh istiqamah jadi seolah-olah nawawi nak no, kita tahu hadis ni hadis ni, dia berkaitan dengan apa? berkaitan dengan fadilat Nabi beritahu pada kita Memang dalam agama kita ni ada bab nama dia fadilat. Dalam Riyadhus Salihin ada bab tentang fadilat, keutamaan. Sahih Bukhari ada bab tentang fadail, keutamaan. Keutamaan sahabat Nabi, Quran, semua ada keutamaan mereka. Sebab keutamaan ini untuk beritahu pada kita betapa Allah tak pernah mensia kita. Imam perasaan kita sikit diuji balasan dari sisi Allah. Ya, kita sakit Sebab memang sabar ni sakit Tetapi yang Tuhan sedia di belakang itu Allah Sebab kita nak tengok siapa dia orang baik-baik Siapa dia orang orangnya bakal ke syurga Kalau dulu masa kita dah belajar dulu Kita kata, kita tak tahu ada ramai-ramai ni Siapa dia orang yang Allah kasih Dulu kita belajar Mungkin antara kita ada wali Kita tak tahu Mungkin ada kita belajar hadis, kita tahu. Hadi Bukhari kata, siapa orang yang baik? Man yuridillahu bihi khairah yusibahu alu. Man yuridillahu bihi khairah. Siapa dia Tuhan nak bagi baik? Limpahan rahmat baik pada dia. Allah uji dia di antara kita. Dia paling dahsyat kena uji. Ya Allah, dia orang baik. Dengan syarat dia sabar. Dia puji Allah, Alhamdulillah, Subhanallah. Dia akan mata, dia akan bahagia dengan Al-Mizah. Langi pertama besar Langi kedua besar lagi Besar lagi Besar lagi Hebat Pandangan yang menyenangkan dia Di hari akhirat Al-Muizan Dia orang baik Dia sabar Jadi orang kena uji dengan Allah Sakit Dekat Saya hidup main kuliah Pak -Pakcik, Bari, Pakcik Bari 20 tahun buah bingung cuci 20 tahun Kuliah tak pernah tinggal Puasa tak pernah tinggal Isnin, Bismillahirrahmanirrahim 13, 14, 15 Oh Kan Saya pula tak pernah buat Dia tak pernah tinggal Asyikha <laughs> Untuk Allah uji Semalam sahabat kita Sahabat Hanafi Hanafi Abdul Aziz Siapa yang kena uji kuat Kuat dia kena uji Allah sayang dia Allah sayang dia Dia kita dia orang baik sebab tak jawab lah. <laughs> Yalah dia kena uji kuat. Tapi belum tentu dia dia baik. Tentu dia baik kalau dia sabab. Dia beriman pada Allah. Tentu. Kita ujian macam-macam tuan lagi. Kesempitan sana. Kesempitan sini. Jasa begitu. Allahu Akbar. Lepas itu kita semua tumpang-menumpang kan. Jasa tumpang-menumpang. Tumpang-menumpang Allah. Lepas itu saya katakan. I'm nobody without you my brother I'm nobody oh, <laughs> dekat ke 10 dia pengujung landing dia <laughs> I'm Mr. Nobody yeah without you my brother Muslim and my sister Muslimah kalau tanpa sahabat-sahabat semua saya Mr. Nobody tak nak sahabat Siapa kenal saya? Kalau Ustaz Yu, Ustaz Ammar tak kutip saya bawa medical lah. siapa saya? Kalau abang Adi, Cik Razak tak bawa saya pergi sana pergi sini, dia tak bawa saya pergi sini. Who I, am, who am I? Dan siapalah saya tanpa my wife? Kalau dia tak bagi 100% trust to me, saya boleh mai ke sini tapi saya di sini kawan-kawan saya -kawan, ramai perempuan laki sikit sense ye ni honestly honestly I tell you my brother muslim <laughs> tapi dia diletak 100% trust <coughs> To his husband ki ke him ke tu Jangan kuat kuat Saya lemah semangat kan? <laughs> Her husband <laughs> Dia kena tegak Kena hormat <laughs> Saya <Sayyid> al-fadil <laughs> Bukan boleh tegak sebarangan Dia <laughs> yeah. yeah. tu tell you my Muslim Who am I? I'm still nobody without you all Tak ada apa-apa Kecali Pasal tu nekmat Nekmat ni Diantara nekmat tu Yang bagi ke kita orang kenal Kita orang tegak Kita Allah akbar Bukan makan, bukan minum Orang hormat kita, ni'mat Orang nak kawan dengan kita, ni'mat Ni'mat Orang panggil kita hormat Assalamualaikum Ustaz, dia hormat kita Dia hormat Macam saya ambil gambar Nak ambil gambar, lagu ni punya karpah. Nak ambil gambar Kenapa nak ambil gambar? Hormat dia dia hormat kita Dia rasa kita ni Sesuatu dalam hidup dia Perasaan Allah campur dalam hati dia Lagu tu Ni'mat untuk kita Cuba bayang kita Apisah tempat Nobody Kenai kita Jalan kita Macam penggoy Siapa orang Macam-macam Kelipong Kelipong Kelipong, kelipong. Abis sini Orang tak Saya turun Dekat airport Dubai saya so, Masa saya nak balik macam saya nak balik Daripada balik sana Saya nak Nak mai ke Airport besar ke eh? Kena naik air tapi lah Macam kita punya airport kan eh? Bertukar Oh air tapi Dalam air tapi tu Datang satu orang Ustaz Saya pun Oh siapa pulak ni Tuh, Ustaz Ambil gambar satu Dupai di dupai Bukan dia kelang dia <Dumpa> la 2 international set <tid> ke <tid> <tid> ah ha, gunyinya gelap pun dia kena semua ni apa ikhwan pemberian tuhan kita tak susun benda ni tidak ikhwan kerana itu ikhwan kalau nak membersihkan jiwa mesti kembali kepada sunnah rasulullah manusia akan sombong dengan nama, dengan harta, dengan kenalan Manusia akan sombong Manusia boleh sombong dengan bini cantik Dengan suami handsome Dengan rumah, dengan kereta Manusia boleh sombong Boleh sombong I, I I very proud with you all My brother Muslim Proud, proud, proud Berbangga, bukan bangga riak tu Bangga seronok Tengok sikit punya handsome handsome ke sahabat Memudah daripada diri ni semua ni saya rasa kalau masuk model lah hmm. kalau pergilah di Asia ke Firefly nak pakai hmm, pelamugari-pelamugara memang lepas ni memang lepas, muka handsome badan sasar, cantik, kemat pukul 10 pun tak tunjuk tanda-tanda mengantuk, basak PM beri proud mesti orang-orang muslim pasal apa? dalam hidup sahabat ni tak terfikir pun nak derahkan ke Tuhan Dengan kecantikan yang Tuhan nak derahkan Tak terfikir Ya Bukan pasal pendapatan sahabat Reto sahabat Tapi I proud, saya bangga Kerana jiwa sahabat-jiwanya merendah diri kepada Tuhan Ya Bukan kata Di sini ikhwan besok Kalau saya melihat ahli syurga Inilah muka-muka dia -muka ini. Ya ikhwan Bukan al-fadil sila masuk syurga Tak ada al-fadil Bukan syarat masuk syurga al-fadil tak, tak ada Kita ini ikhwan, nak masuk syurga dengan amal salih Takkan amal kita jadi salih Kalau kita memelakangkan Rasulullah Atau kita mendepan Rasulullah Kita kena jadi followers Rasulullah SAW Jadi ikhwan Hadis ini hadis yang sangat menarik Dia menjelaskan kepada kita bagaimana kita boleh mengetahui asas-asas agama itu. Insya-Allah ikhwan diberi keberkatan kesihatan umur yang panjang. Kita uh, hadis apa kita tak baca lagi. Habis dah. Habis Oh banyak lagi. Yeah, ada ada satu hadis pendek tu saya rasa kita baca tak lagi. Hadis berkenaan dengan maklum kita ada hadis ke-27 baca sama. hadis nawas misal ma'an kita akan nah, kita akan tengok hadis tu hadis hadis yang iman dan istiqamah jalan menuju syurga oh, tu hadis yang ke-20 baca tu ke hadis yang ke-20 hadis yang ke-20 ni betul-betul berkenaan dengan zaman kita pendek aja hadis ni tapi dia bagi tahu zaman kita ni sampai nabi bagi tahu pada kita hadis bukhari ni nabi kata tentang semua nabi datang bawa benda ni semua nabi datang bawa perkataan ni apa dia idzalam tast idzalam tastahi atau idzalam tast idzalam tastahi fasna bima syit تستحي, bila kamu tak ada malu Buatlah apa kamu punya suka Anda tengok Kaitan Malu dengan dia kontrol hidup kita Hari ini Kalau manusia tak ada malu Buatlah apa yang dia suka <laughs> dia sihat. Dia sihat. Malu macam mana Melayu ada malu kucing Malu-malu kucing Dulu ada lagu kan Lagu kucing pernah dengar tak Perempuan punya lagu tu lagu malu-malu kucing lepas tu dia kata miau miau miau ha tak esy tengoklah cuba nak saya seorang dengar ha? lagu malu si malu kucing tapi lagu tu tujuh 70-anlah saja perempuan miau miau miau ha, pasal siapa kucing tu miau kita tak lah hadis ni hadis ni tak begitu siapa dan miau wallahu a'lam Subhanallahi wa bihamdika asyhadu alla illa anta astaghfiruka wa atubu Allāhumma rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada sallallahu alannabi ada ada minum ringan ada jemurannya di luar sahabat